Ejátszva az úcska színjátékot. Nem! Én csak boldban járok, sajnos kocsmában van. Nem! Aj másik állt? Nem! Ahó. Elég! Hé, Feli Jancssi! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit kínlodik már itt? Jó reggel. először is csináljunk egy telefonpróbát. 061877 0877 Próba. Mondhat hogy mikrofonpróba, de a mikrofon az úgy tűnik, hogy szó. Legalábbis itt olyan benyomást kell, hogy a sort hallják-e. Az rövidesen kiderül a visszajelzésükből. 061-877-0877 Eddig, ha annyit mondanak, szól. Mint tudják, roppant türelmetlen vagyok, és tisztában vagyok vele, hogy a héttől fél nyolcig terjedő időszak az a felévelő időszak, tehát nem a leghallgatottabb része a műsornak ezzel együtt. Nem szeretnék szegénységi bizonyítványt kiállítani, hogy magamat hívjam föl, és abból derüljön ki -e az, hogy a telefon működik. Abból a telefon kiderül, hogy működik, de hogy szól-e a rádió, az például nem. Ugye azt mondták, hogy nagyjából 40 másodperc a legnagyobb csúszás interneten beleért, hogy egy sor ember nem interneten hallgat. Szól. Szóval a lakatos isten vagyok. Én kocsiba hallgatom, tehát nem a 40 másodperc mert később. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Ma 2020. március 11-e van és szerda, ami azt jelenti, hogy a sors úgy hozza majd, hogy a lányom születésnapja, ami március 13-án van. Az pont péntekre esik, és ő annak idején március 13-án pénteken született, 22 évvel ezelőtt, ami nem azt jelenti, hogy boldog születésnapot kívánok neki, mert szerdán 7 óra, 6 perckor az ember nem kíván a lányának születésnapot, hogyha az pénteken van, de ma szembesültem a rádió egy műsora révén abbal, hogy pénteken lesz 13-a. Jó reggelt! Jó reggelt! Próba! Köszönöm! Nagyon kedvesek! Jó reggelt! Jó interneten szól. Tökéletes, köszönöm. Egyelbeljebb vagyunk, mint múltkor. És <kül> aztán ez az utolsó telefon, ez így be. Jó reggelt. Jó szól. Nagyon szépen köszönöm. További helyzetjelentést nem kérek e tekintetben egyelbejebb vagyunk, és ez nem kevés. Ma tehát 2020 március 11-e van, és szerda, a pontos idő 8 perccel múlott reggel 7 óra, most még csak 7 perccel, de másodperceken belül ez 8 lesz. Ami a hőmérsékletet illeti, az talán 4-5 fok lehet, aminek állítólag meg lesz a triplája, tehát 15-ről beszélnek, meg arról beszélnek, hogy ki fog derülni az ég. Hát ez könnyen lehetséges, hogy így lesz, de aki most száll autóba, vagy most megy ki az utcára, az azt fogja tapasztalni, hogy borult az ég, és esik az eső, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy napközben ne derülhetne ki az ég, de én arról tudok beszámolni, ami most van, és most borult ég van, felhős idő, és... Esik eső karikára, kosutlajos kalapjára. jut eszembe, hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, ez a kosutlajos azért is jut az eszembe, mert a trend FM-en emlékeim szerint felidéztek. Egy 19. századi eseményt, és ennek a gratuláltak gratuláltak Bemapónak. Nézzék, hát az embert azért rengeteg meglepetést tudja érni, nem csak reggel, de én ide a rádióba jövet, a legkülönbözőbb rádiókat hallgatom, hogy összeálljon a fejemben egy nem is tudom milyen kép. Hát ebben a gratuláció Bemapónak kicsit furál hangzott, de hát végül is semmi sem elképzelhetetlen. Jó reggelt! Jó reggelt, interneten szól, kedves fialó. Nagyon szépen köszönöm. Hogy járunk helyileg? Ez hol van? Berekföldön. és között. És a mit csinál ott? Hát én itt élek. Sejtem, most, számára, sejtem, és mit csinál? Azt kérdezem, mivel foglalkozik? Én egy épültöpségnek a gazdasági szolgait intézem. Hétköznapjait befolyásolják azok a hírek, amelyek külföldről jönnek? Hú, ez nagyon érdekes téma Eleinte egyáltalán nem vettem komolyan Most meg már egyre komolyabban veszem És a húsvéti és a nyári programrólmat is, amik vannak Próbálom úgy tervezni, hogy nem nagyon akarok Erről a csodaszép helyről most elmenni Száll rám egy fél percet? Mindenképpen Nem mondom meg, hogy melyik travel Nekem küldött tegnap egy ajánlatot Barcelonába Volt Barcelonában? Hogy ne, imádom Tízes skálán? Kilenc és fél. Hát igen, vagy akár tíz is lehetne, de maradjunk az önénél kilenc és fél. Mondom a részleteket, jó? Igen, Akció utolsó helyekre, március 13-ától, az ugye péntek 16-ig ez hétfő, ez négy nap, három érepülővel, a Hotel Kalele Palace négy csillag félpanzióval, teljes ár, az összes kötelezően fizetendő költséget tartalmazza, még egyszer négy nap, három érepülővel, négy csillagos szálloda félpanzióval. Maga szerint mennyi? Hát, hogyha ezt önnek így felkeltett az érdeklődését... És felkeltett az érdeklődését, nem fogok tudni elmenni, tehát le, fizikai lehetetlenség, csak... Hát gondolom, gondolom irreálisan alacsony. 40 ezer forint. Hát 40 ezernél, nél több, figyeljén, 40 ezer azért, figyeljén azért... De bocsánat, igen, igen, igen, igen. Jó, mondjuk 150. Nagyon jól beszél, pontosan a kettő között van 80 ezer forint. De az is irreális. Figyelj, aki kihoz négy napot három éjszakával egy négy csilagos szállodában, vegyük olybá, hogy az első és az utolsó nap azok ugye, ugye nagyon csonkák. Igen. Akkor is. Ez elképesztő. Igen. De tulajdonképpen egy ilyen fapados repülő, és ami 5-6 ezer forint, az sem reális, mikor egy... Jól beszélni, megnéztem a római járatot, még mielőtt a vizerőnök termék megjelentést hallottak, nem szüntette be az olaszországi járatait, oda-vissza meg lehetett járni 20 ezeren belül. Egészen elképesztő árak vannak. Nagyon szépen köszönöm a jelentkezését. Önnek is viszont hallásra, független attól, hogy én ebben a legyen szép napja kifejezéssel nem nagyon szoktam élni. Még egy dolgot akarok önöknek elmesélni, hogy... De nem fogom tudni elmesélni. Jó reggelt! Jó reggelt! Most a egy árakkal tegnap, vagy ma olvastam esetleg hajnalban az interneten, hogy a vizere elkezdte tárgyalni, a leasing szerződéseket, az új gép szerződéseknek a pénzügyi átütemezéséről, <coughs> ami azt, azt sugallja nekem, mint leendő potenciális utasnak, hogy le fognak menni a repülőjegy árak, mert tölteni kell a gépeket, és, és minimális önköltség vagy önköltség feletti áron fogják adni a repülőjegy árakat. Hogy ez pontosan így lesz, azt nem tudjuk, hiszen egyébként aki aggódik a koronavírus miatt, és nem megy Olaszországba, az egyáltalán nem biztos, hogy elmegy Lengyelországba, vagy Norvégiába, csak azért, mert egyébként oda -e. Tehát azért az a, az a tömeg, vagy az az emberszám, aki így bánik az idejével és a pénzével, az, az egy nem nagy... visszahozható. Tehát nem lehet a... A, mondja, a mai 5 forint az nem a holnapi 5 forint. A, mai, a római utas az nem a londoni utas. De az, hogy törekednek arra, hogy a meglévő járatokat, akik mennek, a legjobban kihasználják, legjobban tele legyenek, az biztos, hogy egy áral lesz szó egyébként elérteni. arról, hogy jóformán üres gépek a résidő megtartása érdekében miért közlekednek a CNN is foglalkozott vele, hát akkor miért foglalkozom bele a Kejfej Jancsi. Olyan távlatok nyílnak, amilyen távlatok korábban nem nyíltak, beleértve, hogy más opció, meg az, hogy pillanatok alatt meg lehet halni, tehát Igen. végül is széles a lehetőségek tárháza. Én sajnálom egyébként, hogy ez ennyire, ez az egész hangulat, meg az összes intézkedés, látszat intézkedés, mert azért az, hogy a, a hétvégén volt egy Vivo világverseny, ott 600 induló zárt kapuk előtt, és nem engedték be ugye a nézőket. 600 versenyző, kb. 200 gyúró sportvezető, eddő. Megkérdezte előlt a kérdés, vettek-e vértesztet mindegyiktől? Biztos, hogy nem. Vértesztet? Nem. Hát akkor hát, ezek az ember... Rosszul fog -e elnéz, Elnézést, elnézést, Valószínűleg igen. nem, így kell fogalmazni. Igen, igen, igen, igen. E, én konkrétan tudom, hogy nem érintett vagyok a sportágban. E, de az, hogy nem engednek be száz nézőt, aki átlagosan egy bióversenyre kiszakadt volt de mond, két százat. Az összes utas, az összes versenyző ott volt, pacsizolt, minden volt. Szállodában jöttek. Ez egy világkupa versenyból, egy Grand Prix az USA-tól Japánig, Észak-Afrika, mindenkit volt. Tehát egy ilyen látszatintézkedést hozni... Jó, óvatal... Félye, fél, fél, tökéletes. Majd adjunk abba, hogy ön a miniszterelnök, én meg nem tudom valami katasztrófaügyi főgóré vagyok. Azért ugye az a kérdés, hogyha betiltjuk az akármit... Tehát azt mondjuk, hogy mindenki szerezzen be egy hétre való élelmiszert. Először is ezt ugye nem fog tudni megtenni, mert egy sor ember mondjuk ezt fizikailag nem tudja megtenni. Mondjuk nincs annyi pénze, mert mondjuk az élelmiszert felhalmozni lehet. De valójában, amiről ön beszél, és én tökéletesen értem, az arról szól, hogy álljon meg az élet nagyjából úgy, mint a filmeken, amikor egyébként egy ilyen pillanat megállított nyomnak. Tehát nem arról van szó, hogy mindenki él a lakásában, hanem hogy felfüggesztjük az időt. Tehát most hirtelen 7 óra 14 perc 50 másodperc marad egy héten keresztül. Hát ezt az Úristenen kívül más nem tudja megvalósítani. Tehát az, hogy látszatinté a... látszatintézkedés, abban ugye tetten kell tudni érni azt, Ugye aki ezt az intézkedést hozza, az valószínű rendelkezik egy túl-ig kategóriával, és azon belül ide lövi be, miközben a kínok kinyát állja ki, hiszen tisztában van szerintem azzal, amivel ön azért alapvetően az emberek zöme nem hülye. Hát tegnap színházban voltam este, tehát ház volt, Jurányiban. És volt idősek is, tehát azt lehet mondani, hogy csak fiatalok voltak. Megjelentést Én ezt értem, csak azt mondom, hogy ezeket egymás mellett kell tudni kezelni, ugye Santana azért szól, mert nem lesz Santana koncert, rövidesen Pajor Tamás fog énekelni, neki 13-án lett volna a koncertje, az is elmarad, én úgy tudom, de ezzel óvattal kell bánni, hogy ma ez az operatív törzs rendkívül intézkedéseket fog bejelenteni, ami az oktatást fogja érinteni, akár a középiskolát, akár a felső oktatást. Olyan jellegű bejelentésekre lehet számítani, hangsúlyozom lehet, ha elmarad, akkor ne kérjék rajtam számon, mint amit Csehországban vezettek be és pillanatok alatt olyan életkörülmények között fogjuk találni magunkat, ha csak már most nem találjuk magunkat olyan körülmények között, amilyen körülmények között soha a büdös életben nem éltünk. Na most az, hogy közben ezek látszatintézkedések, tehát az a helyzet, hogy egészen addig ez a, ez a frászkunyó lenem nem vonul, addig valójában csak látszatintézkedések lesznek, mert egyébként nem látszatintézkedések nincsenek. Tehát ugye az ember hallgatta az olaszországi beszámolókat, amelyek arról szóltak, hogy alapvetően minden ugyanúgy zajlik, mint korábban. Valószínűleg a dolgok lelassulásához, megállásához épp úgy idő kell, mint ahogy az autójának is van egy fékutja. Igen, én azt gondolom, hogy itt a, a tervészet fogja megoldani ezt a kérdést, mert Nyilván Elnézést, pont, tehát, mindig a természet oldja meg. Tehát. Ez így van. Így, ez nincsen szintetikus anyag csak természetes, mert minden a természetből jött. Tehát, ezzel most nem De. mondtunk sokat. Köszönöm szépen, De. hogy hívott. Köszönöm. Tehát minden beszélgetésnek van egy zenitje, úgy tűnik, hogy ez most a zenitten túl került. 061877 0877 Kedves barátaim, sajnálattal kell bejelentenem, hogy az Amen 30 plusz koncertet szeptember 25-ére halasztjuk. A híradásokat figyelve a koronavírus terjedés miatt ezt tartom felelőség teljes lépésnek. Bár mindannyian izgalommal vártuk az eseményt, de a résztvevük védelme. előbbre való imádkozunk, hogy a lehető leghavara visszaszoruljon és megszűnjön a járvány. Minden mellett viszont örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy az Amen 30 plusz új időpontja 2020. szeptember 25-e este fél nyolc a helyszín változatlan, vagyis a budapesti hitpark. 061877 0877 Bármilyen témában Csak a szeretet kér Arra <tört> Hogyha síralom Völgyerejt el Onnan kiradat Nem felejted Ez a szeretet Mindig bátor Mindent odaad Mégsem ládol Ez a szeretet Hosszú tűrő ez az ami a rosszon túl nő Ez a szeretem lána szívben, Ez a legjobb barát és minden Ez a szeretem mindig adna Még ha neki nem is maradna Ez szeretet... kell hogy kérjek Pajor Tamástól Ezt nem ismerem annyira hogy énekelni tudjam Úgyhogy nem fogok énekelni Va. 061-877, 0877, ma 2020, március 11-én, szerdán, 3-4-5 perccel, most éppen 4 perccel, 4-8 után. Vagy ezer Még egy hadititokba beavatom önöket, erről mindig szoktam beszélni, most legfeljebb azért hozom szóba, ha közben hívnak, abba hagyom, hogy mindig van egy folyamat része, hogy az ember eszik, iszik, aztán elmegy, pisil, kakil a műsor 14 éven aluliaknak nem felete, és a kükken korlátozatmértében ajánlható. Ugyanúgy van egy menete annak, ahogy én feldolgozom a napomat annak érdekében, hogy aztán másnap reggel önök elé tudjam tárni. Nyilvánvalóan, hogyha nem dolgoznék, akkor ez a folyamat bennem így nem zajlana. Ennek az összes elemét, hogy mi minden történik velem, elmesélhetném, de nem biztos, hogy érdekes, vagy nem biztos, hogy nem vezet félre. Most minden esetre azt két dolgot szeretnék elmondani. Egyrészt, hogy ennek a feldolgozási foly ennek a feldolgozási folyamat az elmúlt időben, hogy az életkoromból adódóan, vagy a hosszúra nyúló télokán halvány lilagűzöm nincs, de jelentősen lelassult. Amit én nagyon rosszul élek meg, az energiaháztartásom és az egész görbe, amit leír a napom, egészen más, mint amilyenek szoktak lenni. Ráadásul nem is alszom jól, aminek következtében délután lefekszem aludni, akkor a vérnyomásom utána nem áll helyre, jut eszembe, most megint meg fogom a vérnyomásomat, miért ne meg ha az ember, egy jövő hét pénteken megyek a doktor úrhoz, és ahhoz rendszeresen produkálok vérnyomási adatokat. Ilyet múltkor is tettem, akkor áldásul volt vérnyomás emelő effekt ugye itt a telefonokkal. Majd aztán visszaöltözöm. Yeah. Elnézés nyugva szokt. Szóval, hogy ezek alapvetően mások most, mint amilyenek korábban szoktak lenni. Ma reggel 3-4-kor keltem annak érdekében, hogy a reggeli órákra Hát ha fit ne is le, nem is, azt most majd eldöntik, hogy, önök, hogy én mennyire vagyok fit, de hogy összeálljon a fejemben mindaz, amit önök elé akarok tárni. De amit el akarok önöknek mondani, hogy én ugye rendszeresen tallózom a rádió műsorok között, hogy kiválasszam. A, hogy nem is, csak hogy hallgassam, hogy miről szól. És ma reggel hallgattam... Az alábbi rádiókat hallgattam, hallgattam, alapvetően ugye mindig a klubrádióval kezdek, azt eluntam, én az receptekre nem vagyok reggel kíváncsi, meg szerintem a parakovás nem alkalmas reggeli műsorvezetésre egy-kettő hallgattam, a, a Trend mert ott gratuláltak emlékeim szerint a bentábornoknak, ez úgy, ebben nem tudtam mit kezdeni, a rádió egyen nem tudtam utolérni a Balázsékat, mert csak hírek voltak, az nem érdekelt, itt hallgattam még, igen. A végén a karcefemen kötöttem ki, azt hallgattam több mint negyed órán keresztül, meg kéne mondanom, hogy ki volt a műsorvezető, de nem tudom, és azt se tudom megmondani, hogy ki volt a szakértő. Görögországról volt szó, kizárólag Görögországról. És azt kell, hogy mondjam, hogy olyan áttekintést adtak a görög-török viszonyról Mitsotakisnak, a görög miniszterelnöknek az ausztriai és németországi látogatásáról, hogy én nem tudtam elszakadni, és ha rajtamul, na most is lehet, hogy az autóban ülnék, ha ott még egyébként a folyta folytatódott ez a beszélgetés, hihetetlen informatív volt, hihetetlen információ gazdag volt, s ha bár a műsorvezetőnek volt hajlama arra, hogy eltérítse a riportalanyát, akiről foggalmam nincs, hogy ki volt. Nem tudom, ha valaki megmondja, megköszönöm. De olyan érdekes volt ez a beszélgetés, és annyira elütött a hangvételét illetően a reggeli rádioműsorokétól, hogy most a, a kormánypárti sajtóról ne is beszéljek, hogy öröm volt hallgatni, az Amiről beszéltek, a görög-török visszairól, a menekültekről, a koronavírusról, hát azok közül egyetlen egy se volt pozitívnak mondható, de maga a beszélgetés, ez egészen elképesztő volt. Hogyha valaki tud nekem segíteni, hogy ma reggel ki volt a műsorvezető, és nagyjából 7 óra 40 és 7 óra, nem 6 óra 40 és nagyjából 6 óra 56 között ki volt a vendég, azt megköszönném. 061-877-0877. Jövő kívánok! Jövőget. Fokász Nikosz egyetemi tanár volt, én is véletlenül hallgattam. Elképesztő a. volt. Tessék? Elképesztő volt. Igen, nagyon jó volt, sajnos én se az egészet hallgattam, úgyhogy majd utána nézek. Az nagyon a szépen köszönöm. És tudja, azért is volt feltűnő, mert éppen Lázár Jánosnak mondtam hétfőn, hogy annak idején, amikor megismerkedtem Lovas Istvánnal, az volt már, egy olyan periódus, amikor ha megkérdezték öntől, hogy hány óra van, akkor közéleti szereplők azt mondták, hogy amikor a kommunizmus véget ért, és akkor én megkérdeztem, hogy elnézést, én azt kérdeztem, hogy mennyi a pontos idő, hogy jön ehhez a kommunizmus. Most az elmúlt időben jóformár már mindenki így beszélt, ez az illető, akit ezek szerint Fokász Nikosznak hívtak, igen. egyáltalán nem beszélte ezt a nyelvet, szerintem egyetlen fölösleges szót nem alkalmazott, és teljesen lenyűgözött a mondandójával. Igen, igen, és tényszerűen információkat... Hihetetlen, azért. így van. Nagyon szépen köszönöm igen. a... viszont Nagyon jól tettek telefonát, köszönöm viszont. szépen. Köszönöm, Én most... Na, akkor megejtem a vérnyomásmérést. Nagyjából még egy negyed óránk van, mert aztán azt ígértem az új helyének, hogy felhívom. Már egyszer miért nem vérnyomást öreggel? Az 4 órakor volt. Én nem tudom, hogy ebben milyen elemek vannak ebben a gépben, de én még nem cseréltem benne elemeket, és már évek óta használom. Ezt fel is kell, hogy írjam. Reggel 127, per 8, 78 volt, 66-os kúzusa. 38 per 95 azért, elég sok de ez lehet a műsor heve 061 877 0877 Újhely István után Füriyes Balázsral beszélgetek majd a hetedik kellett egyik alpolgármesterével 9 órakor véget ér a mai műsor, mert tízre vagyok hivatalos valahova. Önök el tudják azt képzelni, hogy hogyan alakulna az életük, hogyha néhány hétre bezárnák az iskolákat, alsó-felső, királyász, elnézést, uh, egyetemek, óvodák, hogy alakulna át az életük? Jó reggel. Kívánok. Én pont ezen gondolkodtam, mert a feleségem a tanár egyébként, és tegnap arról beszéltünk, hogy most ez a nem tudom milyen törzs kiadta, hogy hát jó lenne, hogyha március 15-i ünnepséget -e elhalasztanák. Ezt az nem iskolákon. is értettem, megmondom Mi is. Mi a különbség között mondom a feleségemnek, hogy hát ugyanúgy jártok iskolába, a gyerekek is, hát most az, hogy a tornáterembe hetere az egy az, e az, az, az, az Hát de, hát de a folyosóban <coughs> ugyanúgy mondtak. Szállnak a gyerekek, tehát ugyanúgy egy osztályban vannak, találkoznak egymással. ami én csodálkoztam, az, az volt, nem hogy ne, igen de nem betiltották, ez egy javaslat volt. Ez egy operatív törzsnél a javaslat az nehezen értelmezhető, ma szerintem ennél okosabb lesz. Hát illetők több információja lesz, hogyha az én, én jól tudom, hogy mi mindenről lesz szó, de azzal érdemes bevárni ennek a törzsnek a megnyilatkozását belét, hogyha ez ma nem lesz meg, akkor holnap még mindig bekövetkezhet, minden nap mondhatnak olyat, ami a hétköznapi életet alapvetően befolyásolja. Igen, csak a kommunikációkat se értem nagyon, hogy ö, most ez a magyar idős betegnek a fia kivel találkozott, hol találkozott, hol tartózkodik, tehát most mi nem Nézze, mondhatják azt, ebben, hogy rossz információja volt, önnek te, és, ebben önnek teljesen és, érzem, érzem, de egy ilyen szituációban, mint a mostani, azt gondolom, hogy eljön az a pillanat, ahol ez a tű a szénak az alban tipikus esete lesz, tehát azt gondolom, hogy az index egy jó úton indult el, és aztán rossz útra Évet, mert ilyen szülő és ilyen gyerek lesz még 12-1 tucat, és hogyha ezek mentén kezdjük el az egész aparátus működési mechanizmusát vizsgálni, akkor csak hibákat fogunk találni. Egy ilyen szituációban nem létezik hiba nélkül dolgozni. Ennél többi jó indulatra volna szükség, Független attól, hogy az államos pontosan azt tapasztalja, hogy az, az emberek milyen bizalmatlanok iránta. De én azt gondolom, hogy ezeknek a kéne lenni, hanem annak is kéne látszani azért. Igen, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan szituációban, mint a mostani, ilyen történetek még tucatjaival lesznek, és szerintem ezeket el kell tudni tűrni. Én eltűröm, csak furcsálom, de remélem, hogy megúsztuk a kérdést. Rendben van, de már legalább háromszor szóval tette közben. Kettő perc elmúlott fél nyac. Te most is jól tudod a csillagoknak számát, hegyek és tengerek világ. A tegnapi naphoz tartozik még, hogy a szakmai bizottság Eszeny Enikőt találta alkalmasnak a VIXIN Ház igazgatására, A fővárosi közgyűlés valamikor márciusban, vagy március végén fog dönteni erről. Én Bőm András Facebook oldalát néztem ezügyben, de mintán ismerőse vagyok, és nem biztos, hogy mindenki tud böngészni azon az oldalon. Hát, barátaim, ami ott zajlott, az értelmiség árulása nem is az értelmiség árulása nem tudom, erre mi a jó szó mint hogyha csupa következményt látnék aminek meg kéne néznem hogy mi az eredője vagy nem az eredője, mi az eredete egy pszichoterápiai csoport amelynek nem én vagyok a pszichátere Nagyon érdekes ez a Facebook. Tehát ha az ember kellő fegyelemmel van, és csak szemlélni tudja, és képes kivonni magát az érzelmi hatás alól, ami lássuk be nem könnyű, akkor fantasztikus élményekre tehetsz. Egészen elképesztő élményekre. Nagyjából még hat percünk van eh, addig, amíg felhívom Újhely Istvánt. Azt önöknek odaadom. Most hirtelen sokkal többet annál, mint amit az elmúlt fél órában Kotkodácsoltam, vagy kukorékoltam. Kukorikú! Nem tudnék. 061 87, 0877 Ma, 2020. március 11-én, szerdán, 4, lassan, 5 perccel, fél nyolc után. Figyelek, ha van mire. Hmm. Jó reggat! Jó reggat kívánok, a szállítójak! Végeben volt a tévében egy ilyen, hogy nókomment, no és akkor mindenféle igen. engedés nélkül igen, igen. képet lehetett nézni. Igen. Momentán 5 perccel jöttem el egy elsősorban halléktalanok ellátásával foglalkozó székről, ahol az udvaron azt láttam, és tényleg ez a nókomment no jutott eszembe, hogy olyan 70-80 rekesznyi, szicíliai feliratú narancsos ládából szeregették ki hárman a narancsos, hálókat tölvegtek, és ugye ezt majd viszik tovább, és abszolút no comment jelleggel mondom. Hát ezt nehezen fogja tudni megtenni, de ha valami volt, ez nem volt no comment. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! <kül> Azt semmihez nem kapcsolódik de az, az, az előző főpolgármester regnálása alatt Igen. fölmerült az, hogy lebontják a két eh, nagy budapesti felüljárultat a, a nyugatinál nyugati és nekem fogalmam nincs, hogy ez, ez fővárosi hatáskör vagy valami kormányzati hatáskör Füriás Balázs megszolgatodásáról jutott eszembe. Én, én szeretném mindig kérdezni. Tőle, nem tehát, szerepelt ez a ez programpontok között, úgyhogy ez <gül> nem, nem fog sorra kerülni. Köszönöm, hogy hívott. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy a magyar nemzetből kiderül, hogy lesz nemzeti konzultáció. Kilenc kérdés lesz benne. Én nem találtam benne kilencet, csak hatod, de ez biztos az én hibám. A feltétele szabadlábra helyezésről lesz szó, a börtönkártérítésről lesz szó, a gyöngyöspatai romákról lesz szó, az illegális bevándorlókat illető kártérítési esetekről lesz szó, a bírói korrupcióról lesz szó, a Soros György által támogatott szervezetek, bírók érzékeny tréningjeiről lesz szó ez 6, és március közepén elkezdik, hát nézzék én tegnap abban bíztam, hogy lesz annyi esze a kormányzatnak, hogy most ezt nem kezdi el, de biztos én vagyok hülye ez egyébként is nyilvánvaló, tehát ez nem kell nemzeti konzultáció 061-877-0877 bármilyen témában a fódomátor. Jó? Okay. Reggelt kívánok! borzasztónak tartom a tegnapi Orbán megnyilatkozás szövegében, stílusában, és szerintem nem állt messze az alkoholás befolyásoltsággal. Ettől elhatárolódom. Miért kellett volna én? Tegnap megnéztem, voltak benne értelmes gondolatok, kevésbé értelmes gondolatok. Hihetetlen ívet tud átírni az osztályfőnök, de pontosan, mint a narancs válogatás, az, hogy ő egyébként tegnap ivott-e valamit előtte vagy utána, fogalmam nincs, a beszédén nem látszott, ha utálja az Orbán mint miniszterelnököt, ezt megértem, akkor ezt bocsás előre, és akkor bármit mondhat ez ügyben, ami egy 14 éve a való műsorba belefér. A narancs válogatónak is azt tudom mondani, hogy a kommentár nélkül az nem pontosan az a műfaj, mint amit ő művelt. Csaba, lassan telefonálnod kéne, mert ki fogsz futni az időből. a gyártmányú telefonban beállítottam az orc felismerő rendszert, és már csak ránézek a telefonomra, és kész. Hát ez van. Jó reggelt! Szia! Is si nehezen, de sikerült. Figyelek! Nehezen sikerült, harmadjára. Figyelj, uh, vagy nem figyeltem, vagy hülye vagyok, nem értettem ezt a narancsos embert, hogy mit akart ezzel mondani ezzel a no Gyakorlatilag a Sziciliából való narancsos ládának a felbontási körülményeivel volt elégedetlen, és ezzel akarta azt mutatni, hogy ott egyébként akármennyi koronavírus felé szabadulhatott volna. Jasszus Mária! Igen, Jézus. szerintem is. De nem, ezt, de nem ezt mondta, nem ezt mondta, azt mondta kommentár nélkül, tehát olyan volt, az ember, olyan volt az ember, mint aki azt mondta, hogy Csaba, én nem akarok tőled semmit, se bemegy a lakásodba, olajat önt, aztán felgyújtja, kijön, és azt mondja, Csaba, ezt tényleg csak kommentár nélkül szerettem volna elmondani. Hát figyelj, van ilyen. Igen, ez a, ez a kejfejancsi. Pontosabban mondva, ez is a kejfejancsi. Na... No. reggelméj tisztelete új Újhely István van a vonalban. Jó reggel. Itthon? itthon? Itthon ragadtam a parlament bezárt a kapuit március 30-ig. A mit jelent, hogy itthon ragadtál? A, szó szerint a, a plenáris ülésünk lenne a héten, és tegnap hajnali gépbe kellett volna visszatot, de hétfőn este jött a hír, hogy a benáris ülést törlik, és miután minden naposak vagyunk, egy-két héten belül születik a baba, Ezért abban maradtunk a családi kopog tanácsa, hogy bár én magamat nem téltem annyira, de azért nem lenne szerencsés haza a, a családra bármilyen problémát. Igen. Uh, tegnap uh, egy levelet uh, Írtál az a nem ritka hivatalos levélben követelte Újhely István, az Európai Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottságának első alelnöke. A testület rendkívüli összehívását ez ilyen home office formában történne? Nem, én azt jeleztem, hogy ha, ha ilyen helyzet van, akkor ülök repülőre és megyek. Miről van szó? Márja, de szó? Ezt home office-ban nem lehetett nem sajnos, és szerintem az Európai Parlament a először el fog azon gondolkodni, hogy rendkívüli esetek esetén, rendkívüli helyzetben hogyan le, jó, igen. Ez abszolút, tehát módon, ez, ez biztos, nem, biztos nagy valószínűséggel ez bekövetkezik. A testet rendkívüli összehívását annak érdekében, hogy módosítani lehessen az úgynevezett repülési résidő szabályozást. Ugye ez azzal van összefüggésben, hogy üresen közlekednek bizonyos repülőjáratok, mert hogy egyéb iránt ezt a résidőt, hogyha tartósan nem veszik tehát, hogyha nem veszik tartósan igénybe a repülőtereket, akkor ez a résidőket elvesztik és ez jelentős kárt okoz nekik ebben foglalkozott tegnap a CNN is és aki adott esetben az indexet olvasta ő is tapasztalhatta, hogy erről írnak. Valójában erre te hogyan figyeltél föl? Múlt héten is minden szakmai szervezetet pályáltam, tehát tulajdonképpen 24 órás kapcsolatban vagyunk a turizmus és közlekedés szakmai szervezetekkel ez az én asztalon, tehát ez a dolgom, hogy ezt csináljam. És már múlt héten jelezték a problémát, hogy a járatok már-már üresen utaznak. De melyik, melyik fél jelezte ezt? A repülő társaságok. Akik kinyugban azt mondták, hogy nem -e lehetne-e valami változtatást ezügyben alkalmazni, mert egyébként ők se örömükben teszik ezt? Így van. Én, minden, minden, én kerestem meg minden szakmai szövetséget. Kértem tőlük jelentéseket, hogy az európai turizmusra és a közlekedési parra napról napra milyen hatással bír a részben a pályázat. Hát látható módon nem vagy egyedül ez így, mert Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnök, és azt javasolta, hogy függesszék fel a repülőtéri vésidőkre vonatkozó szabályokat. De mi kerestük meg a bizottságot az ügyben. Én múlt hetemet végtárgyaltam Brüsszelben, és két dolgot kértem a bizottságtól az egyik volt ez, mert az egyik oldalról a környezet terhelés szempontjából elképesztő felelőtlenség égetni a kerozint, még közben üles legyünk tömörek. Azt kérdezem tőled, milyen esélyek vannak? Mire? Hát arra, hogy ez bekövetkezik. Mármint a változtatás. 70%-os esély. Ez kin múlik? A kérdés. Most a múlik, hogy a az Európai Parlament, amelynek a történetében még egyszer mondom, soha nem fordult elő, hogy társzavazással jogszabályt uh -huh. módosítani vagy alkotni, hogyan tudja felülírni a saját eheti döntését, hogy nem tart semmilyen üdésmát is hallgat? Elnézést, ez az Európai Bizottságnak a kompetenciái? Ez valami szakmai kérdés? nem Szándékosan nem mondok szervezeteket, mert nem értek hozzá. A közös jogszabályalkotás van. Az, az a jogszabály, amely szabályos... most ezt tartalmazza, vagy szabályozza, azt kihozta? Közös jogszabály, Európai Bizottság terjeszti elő, Európa Tanács és az Európai Parlament fogadja el, tehát a tanácsnak, ami ugyan... A, a résidőkkelre vonatkozóan? E igen, ez egy európai szabályozás. Uh -huh. Bocsánat, nem Miért főjének mi, mi fő mi fő nézzük az európai térséget, ugyanilyen szabályozás volt Kínában, vagy az Észak-Amerikai térségben. E nyilván de tulajdonképpen mindenhol a, a, a légiiparban ez egy megszokott dolog. Csak nem volt felkészülve arra senki, hogy olyan méretű katasztrófa helyzet lesz, mint ez a mostani. Mert olyan előfordul, hogy természeti katasztrófák miatt, vagy terrortámadás miatt, vagy bármilyen egyéb gazdasági okokból például két hétre-három hétre, hétre szület kell, egy okay, ezt Oké, mi a következő lépés? Most várom a híreket, mert tegnap még este is körtelefonok mentek az Európai Parlament, hogy ilyenkor hogy lehet megoldani, hogy az Európai Parlament plenáris ülése helyett a kijelölt szakbizottság, tehát a mi bizottságunkkal, mennyire látod reálisnak az, hogy ez bekövetkezik? Meg fogjuk oldani, nem tudom, hogy hogyan. De meg fogjuk oldani, most jogászok dolgoznak rajta. Ez egyben, ahogy én gondolom, és erről sokat beszélgettem már a Navrasicsa, hogy ez magának a bizottságnak is az életképességét bizonyítaná, mert az ellenkezője nem azt mutatná, hogy életképtelen, de minden esetre az mindenféleképpen, hogy gyors reagálásra ilyen ügyben például nem képes. Nem vagyok. ara is Felvetették, hogy egységesíteni kellene a Schengeni övezetbe való belépésre vonatkozó szabályokat. Ez vajon mire vonatkozik? Tehát egységesíteni a szabályok, ezért van Schengen. Én ezt értem, de ez az európai híreknek az egyik mondata. Egyes képviselő szerint közös európai kockázatfelmérésre van szükség ahhoz, hogy azonos intézkedéseket vezessenek be, azonos kockázati szinten álló helyeken többen felvetették, egységesíteni kellene a Schengeni övezetbe való belépésre vonatkozó szabályokat. Táruld el nekem, hogy Olaszország... Várj, hogy mondjam, kettő nem, nem az elmúlt napokban minden nap elképesztő újabb magaslatokat ér el részben a vírus miatti intézkedés sor részben a pánik. Kettő hete mártán, amikor a Máltai Turizmus Miniszterrel tárgyaltam, Azt kérdezem tőled, hogy te el tudod-e mondani, hogy valójában az olasz-osztrák határon mi a helyzet, mert amit elmondtak, abból nem derül ki világosan, hogy valójában azt lezárták-e, már, pedig azt nem lehet másféleképpen értelmezni, hogy azt mondta Sebastian Kurz, osztrák kancellár, hogy Olaszországból nem lehet belépni. Ha nem lehet belépni, az azt jelenti, hogy azok a határát helyek, amelyeknek az egyik oldala Olaszország, a másik oldala pedig Ausztria, ott nincs közlekedés. Én ezt jól értettem? Nincs információm, és most ebben a helyzetben euh, jobb, hogyha nem találgatok, mert euh, még valaki hivatalos leszi a mondataimat, inkább nem tudok rá válaszolni mi a véleményed az Unió és Erdogan találkozójáról, amelyet még közös sajtótájékoztató sem követett? Erdogan kérte, ezt fontos leszügezni, és ehhez képest fogalmunk sincs arról, hogy pontosan mikben egyeztek meg a hétfői napon az európai... Ilyen beszámolási kötelezettsége, hogy miben nem egyeztek meg, vagy miben egyeztek meg abban kinek volna kötelezettsége, Kinek én erről beszámolom? az Európai Parlament különböző ülésein a bizottság be szokott számolni, vagy a főkép. Akkor ennek az elmaradása mit mutat? Részben, hogy a parlament és elmaradt ezen a héten, tehát nincsenek már azok a formák, formulák, találkozó helyek. Lézben pedig, hát a régi motoros vagyok már az orrom, nekem is ilyenkor azt kiszűri, hogy a hivatalos beszámolók soha nem említik meg a legfontosabb pontokat. Szerintem egy dolog történt, Erdogan személyesen bediktálta a zsaroló feltételeit, hogy... Mit kell ahhoz tenni az Uniónak, konkrétan mit kell, és mennyit kell adnia azért, hogy ne rá az EU török határra az nála Ez részben valóban szírmenekülteket, több mint három millió embert, részben pedig irtatlan sok gazdasági menekültet Afganisztánból, Pakisztánból, máshonnan. Az, amiről már beszéltél, ez a 25 milliárd euró értékű alap. Ugye azt mondja, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke közöltő az ülés során a tagállami vezetők négy kulcsfontosságú feladatot határozták meg. Ezek között van a vírus terjedésének korlátozása, az orvosi felszerelés biztosítása, a gyógyszer és vakcina kutatások finanszírozása, valamint a járvány társadalmi és gaz... kezelése. Maga a 25 milliárd euró értékű alap, az mire van? Erre? Ebből 7,5 milliárd, ha jól emlékszem az, az az azonnali kes forrás, így, így, amit az igen, Európai igen. Bizottság e, saját maga most e, betesz ebbe az alapba, és a többit pedig én imád jogtechnikai kérdés, hogy hogy lehet előteremteni. Ha e, e, mondhatok neked példát, e, amikor én, én most a is egyeztettem az Európai Száda Szövetség e, száda és Vendéglátóipari vezetőivel, akik a teljes magyar magyar és az európai hotel szakmát képviselik. A legtöbb érintett térségben 100, azaz 100%-os a lemondás, ami érthető olvasva a híreket, hogy mi zajlik. Miközben ezeknek a vállalkozásoknak is, itt most nem feltétlenül a Hilton csoportról beszéljünk, hanem olyan családi, kis- és középvállalkozások, panziói, hotelei, akik csak ebből élnek, és nyilvánvaló El, viszont ennek minden más kihatása is Európát recesszióba tolja. Na ezért kell azonnali strukturális alapokat létrehozni, menteni előre. De azt valamilyen módon tudod érzékeltetni, hogy ezekből az alapokból való csöpöktetés az hogyan fog működni, hiszen mindaz, ami elszárad. Vagy elszáradni látszik, ahogy a miniszterelnök úr mondta, kampu azt fenntartani és visszahozni az életbe lehetetlen lesz. Most olyan dolgokról beszélni, nyilván összehasonlítható mondjuk egy tunamival, vagy egy földrengéssel, ahol megtörténik a katasztrófa, és pontosan számba vehető a kár és az újjáépítés költsége, Ugye? mert akkor azt látjuk, hogy tölt össze, mit kell felépíteni. Itt viszont az, aminek óriási közös társadalmi értéke van, hogy az infrastruktúra. a repülő képek attól még a ki kiművelt szakmai személyzet és ezek a bizonyos járat sávok, ezeket továbbra megmaradnak. Oké, de nem az, a az kárpotolva, de ne tegyék tönkre, ne tegyék rá a, a különböző szálladákra és turisztikai létesítményekre, csak azért, mert nem tudnak ezek fizetni három 4 hónapon keresztül. Tehát ehhez ilyen mentőcsomag szükségesek, ezt egy tagállami kormány önmagában nem biztos, hogy el tudja végezni, Németeknek talán lesz rá pénzük. De az olaszok már bejelentették, hogy nem tudják megoldani, innentől kezdve kell az európai segítség. Sok sikert örülök, hogy halottalak sajnálom az apropót. Köszönöm szépen, szét napot mindenki. Viszont Újhely Istvánt hallottak. Ez véletlen látható lenne ez a műsor, akkor óv, nagyon óvattal kell lennem, hogy az egyes beszélgetések folyamán milyen arc kifejezést öltök, hiszen egyébként a rádióban csak a szavaimat hallják. 061... 877-0877, néhány percig csupán, mert utána a Füries beszélgetek, már az követően, hogy elhangzottak a hírek. 061-877-0877, bármilyen témában. a hazai koronavírusos esetek száma. Már nem tabutéma a Tókiói Olimpián halasztása. valószínűleg át kell alakítani az étlapot, mert most már olyan híreket kell gyártani, amelyek úgy képtelnek, hogy képtelenek ahhoz képest, amit tegnap előtt voltak, mert a tegnap előtti képtelen hírek ma már teljesen hihetőek. 061-877-0877 Nem forszírozom, de betelefonálni, legközelebb aztán majd holnap lehet. Ma 2020, március 11-e van, és szerda egy persze múlva lesz reggel 8 óra. Ez a Kejfej Jáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia János 14 éven oliaknak nem. Felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Jelentés az Árbóc normál zenei áhang. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061-877-0877 Figyelek, ha van mire. <síng> Szentana azért szól, mert a márciusi koncertet Tamás Amen, 30 plus koncertje elmarad. A Pilvaker Red Bull koncert március 15-én elmarad. 061-877-0877 először. Másodszor. Többet? Jó reggelt lehet! Fülies Balás van a vonalban, jó reggelt kívánok! Azért reggelt érdeklődöm, jel. hogy az egy, csak a Verebek csiripelik, vagy az hogyan van, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ? Budapesti vagy Budapest Fejlesztési Központ? Budapest. A Budapest Fejlesztési Központ tevékenységi köre kiegészül sportrendezvények megtartásával is. a pontatlan a fogalmazásom elnézést, egyáltalán hülyeségeket beszélek, vagy van benne valami igazság? Sosem mondanám különösen a hallgatók előtt. Oké, okay, rendben van, je... csacskaság. <gül> <gül> <gül> Talán csak az sem. A BFK feladatköre nem fog kiegészülni ezzel. Ugye én Egyszerre lehetek a Budapest fejlesztését felelős államtitkár, és kiemelt budapesti beruházások és nemzetközi sportesemények kormánybiztosa, és a kormánybiztos feladata egészül ki olyannal, ami már eddig is a feladatom volt nemzetközi sportesemények pályázata néhánynak a megrendezése is most általában a nemzetközi sportesemények megrendezéséért való felelősség az hozzám került. Azt kérdezem öntől, hogyha ez önhöz került akkor az ehhez való aparátussal kiegészül-e a BFK vagy ez egy másik aparátus? Nem, erre volt egy, az Emberi Erőforrások Minisztériumának van egy nemzeti sportügynökség nevezetű cége, és az is átkerül az NSÜ-től hozzánk, vagy az NMI-től hozzánk. De már hogy a... önhöz vagy a BFK-hoz? Hát, ugye én nem tudok a, a tulajdonosi joggyakorlója lenni egy cégnek, úgyhogy a miniszterelnökség, ami az én otthonom, a, a bázisom lesz a tulajdonosi joggyakorlója ezzel a céghez, e, és a BFK feladata így nem egészül ki. Ez az önálló cég, ahogy eddig, ezután is ők fogják ezt... A Magyarul, hogy az ön tevékenységi egészült ki. Mondhatjuk így is. Azt kérdezem öntől, hogy e, ez múlt időben beszélünk? Kormány meghozta ezt a döntést, hogy a kormány biztosként én legyek a nemzetközi sporteseményekért, kiemelt nemzetközi sporteseményekért való felelős, és ehhez most le kell bonyolítani azt a technikai eljárást, hogy a cég átkerül a miniszterelnökséghez, az emmitől az ehhez szükséges forrás átkerül a miniszterelnökséghez, illetve néhány jogszabályt módosítani kell. Bennem biztos, hogy nem fog találni kukacoskodót elsősorban a téma fontossága miatt, valamint amiatt sem, hogy nem hiszem, hogy a kukaszoskodás most a legjobb megközelítési mód, de ami a koronavírus terjedését illeti, és részint az ön fejlesztési központos tevékenységét, részint pedig azt, amit az imént említett, ha néhány gondolatban vázolná azt, hogy az a betegség, ami felütötte a világban a fejét, nem Európában, hanem a világban, az milyen döntéseket, vagy milyen döntések előkészítését eredményezte már, ha ezek egy egyébként olyan állapotban vannak, amelyek megoszthatók a nagy érdemivel. Ugye Repülőjáratok megszűnéséről lehetett hallani, lehet tudni, hogy a Pilvaker a március 15-i esemény elmarad, elmarad Pajor Tamás március 13-ai hitcsarnokban való koncertje, elmarad a Paplászló Sportarénában a Santana koncert, sportrendezvények, sportesemények, amelyek imáron valamilyen utomódon önhöz tartoznak, Ezekben vajon van-e olyan, amit ön el tud mondani, vagy folyamatában tájékoztatja-e majd a nagy érdemű, hiszen sajnos van a hozzáapropó. Szeretném, ha tudná, hogy ez ügyben egyébként, tehát nem sportügyben, hanem az ezzel kapcsolatos tájékoztatás ügyében felvetem a külügyminisztériummal is a kapcsolatot, és mint a Menzer Tamással kiváló kapcsolatot ápolok. Ennek következtében egyáltalán nem biztos, hogy a Kejfej Jáncsi portfóliója ezzel nem fog kiegészülni, megmondom őszintén őszinte sajnálatomra. Most ennek a végét nem mindent értettem, de talán nem is tartozik annyira. Hát nem? az, hogy a külügyminisztériumnál is majd folytatnék beszélgetéseket mindazon aktuális dolgokról, ami egyébként a koronavírus terjedésével kapcsolatos, és ami az emberek hétköznapjai befolyásolja. És ez szerintem nagyon helyes is, valóban nem kereste senki ezt a helyzetet, meg nem örülünk neki, de most sajnos a figyelmet leginkább erre kell összpontosítani. Én általában hívva vagyok a rendnek, különösen baj, vagy a baj lehetőség elfetén a kormány munkamegosztásban működik, van kormány, aki ma is ülésezik, és fog ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Van egy naponta ülésező operatív terz, aki naponta értékeli a helyzetet döntéseket hoz, és tájékoztatja a közvéleményt. Én nem szeretném elvenni, és helytelen is lenne mindenféle szempontból, ha az ő kenyerüket elvenném, a nemzetközi sporteseményekről fog. Jó, de ha, ugye a nemzetközi sportesemény volt vívás, ha rosszul mondom, elnézést a hétvégén ilyen esemény, ahova vívók érkeztek az ország vagy a világ számtalan pontjáról, ugyanakkor közönség nem volt, és az egyik hallgató felvetette, hogy önmagában az, hogy a világ legkülönbözőbb pontjáról egy szakmabeli érkeznek érintettek sportolók, érkeznek gyúrók, érkeznek sportvezetők, az önmagában nem elegendője ahhoz, hogy potenciális veszélyforrás jelentsenek, mennyiben egészülne ez, ki egyébként azzal, hogyha néhány száz fős közönséget is beengednek. A hallgatóknak, a hallgatónak igaza van, éppen ezért ugye tegnap úgy fogalmazotta az operatív törzs, hogy elérte a fertőzések száma azt, hogy újabb komolyabb intézkedések bevezetését kell eldönteni. Én azt hiszem, hogy ez ma meg is fog történni, és egészen biztos vagyok benne, hogy ez érinteni fogja a nemzetközi sporteseményeket, és biztos vagyok benne, hogy jó néhány esemény, vagy talán az összes is egy bizonyos időszakban lemondásra fog kerülni. Egészen hihetetlen volt nézni, emlékezetem szerint talán a Valencia Atalanta mérkőzés volt közönség nélkül, hát ez... Néze, való, igen, tehát ezek furcsa helyzetek, meg olvastam a a, a sajtóban a Tokiói olimpiai bizottság egyik szervezőinek nyilatkozatát, vagy több nyilatkozatot is tettek a Tokiója Volt, aki azt mondta, hogy a sportolók számára elfogadhatatlan a, a, a, az olimpia halasztása, amire az eszembe, hogy én nagyon tisztelem becsülöm a sportolókat, nagy ajándéknak tekintem, hogy jó néhány magyar legendával jó személyes viszonyt is ápolhatok, de de ilyenkor nem a sportolók és az esemény tulajdonosainak, vagy szponzorainak az érdekes számít, hanem az ország országbiztonsága és itt döntéseket felhognak hozni, ezek a döntések ma meg fognak születni. Azt kérdezem Öntől, hogy színházügyben érezem magában kompetenciát, vagy inkább hagyjam békén? De nyugodtan hát, mutat hogy békén, hagyjam békén. Uh, Sosem mondanám, hogy hagyjon békén, Ráadásul részt vettem, részt veszek ezzel kapcsolatos, majd a jövőben megbeszéléseken, ha azok folytatódnak, talán a helyzetet valamennyire átlátom. Nem mondom, hogy minden kérdésre tudnék válaszolni, de én úgy látom, hogy a múlt héten is, mint beszéltünk volna róla, itt tényleg hetekre van tőlünk a megoldás. De ez azt jelenti, hogy maguk a határidők átalakultak, hiszen volt egy március 1-i határidő. Március 1-ig az kellett... Uh, talán bejelenteni, hogy melyek lesznek a vegyes finanszírozások. Talán önnél ritka szó. Igen, de mert azért voltam egy kicsit bizonytalan, mert tényleg ez elsősorban azért szekete állampitkár területén nyilván a Budapeste való kapcsolattartás, a városágával való kapcsolattartás általában uh, Gulyás miniszter úr és uh, Rám három, Tehát így most majdnem azt mondom, hogy sajnos nem sajnos, tehát az ember végezte a dolgát, de kéntenek vagyunk olyan feladatokkal is, területekkel is mélyebben foglalkozni, ami egyébként nem tartozna hozzánk, ilyenkor mindig igénybe is veszük az életékes szakállamtitkárt, tehát például a Fekete Kultusz államtitkárnak a segítségét, Fekete Péter segítségét. A, én úgy látom, hogy színházügyben meg fogunk állapodni, nem lesz, az lesz a vége, hogy március, a március elsőjé határidő az annyiban nem volt nem lesz mulasztva, hogy nem lesz olyan tiszta képlet. Én úgy látom, hogy a tiszta képlet irányában mennek a dolgok. Lesznek tisztán önkormányzati főváros, okay. és tisztán állami főváros. Oké, ez most ezzel a... Oké, okay, ez most kicsit a nesse semmi fog meg jó része volt a beszélgetésünknek. Tud-e bármit is a szabattér Színháznak a jogi szétválasztásáról, vagy nincs olyan információja, amit meg tud osztani a hallgatósággal? Azt tudom mondani, most ezt talán nem új információ, de hogy ugye az volt ami kérésünk, hogy ha már a szakmai bizottság döntését figyelmen kívül hagyva született egy döntés, ami egyébként ellentétes volt a korábbi tárgyalásainkkal, akkor történjem maga az, hogy e, e, e, legyen szétválasztva. A... De tud-e arról, hogy ez ígyben történt-e bármi? Én úgy halad, halad, haladás, haladás jó, történik. Csodálkozni, ha nem történne meg ez a döntés. Én ezt Történjen értem, mellett, csak mellett, az önszövegéből szövegéből mindig az első másodpercben kiderül, hogy ott a, az a mondat, amit én befejez. befejez. Oké, okay, rendben én van. Rallik, okay. és én jó reménységgel vagyok. Azt tényleg fontos talán a budapestieknek, hogy és azt gondolom, hogy az ön hallgatóság az, a színházba járó a emberekből áll. Tehát, hogy, én jónak tartom, hogy Karácsony is, és, és mi magunk is az első megbeszélésen, ami olyan jó hete volt, az a legelső dolog, amit rögzítettünk, hogy színház békét akarunk. Nem akarunk kultúrkamfot, nem akarunk kultúrharcot, nem akarunk színházvezetők fejét a porba hullani. Ízlések és pofonok köve, okay. különbözőek. Ő is megnevezett olyan színházat, ami nem nagyon jár. Másnak is van ilyen színház, de békén kell hagyni a közösségeket, az alkotóközösségeket, a társulatokat, jó. és a vezetőket is végezzék a munkájukat. Hogyha ez egy konzerv műsor lenne, amit vágni lehet, akkor ez a része valószínűleg nem kerülne bele, de ez nem az önhibe. Sajnálom. Elnézést. Ne kérjen elnézést, azt tartsuk fel, ennél rosszabb eseteknek Az apám szövege volt. Um... Ezt köszönöm, a státuszt. Sokat szoktam idézni apámat. Felelszégemnek meg fogom mondani. Tartsuk fel, rosszabb eseteknek. Igen, apám egy nagyformátumú no volt. Nem úgy, mint én. Ja, uh, gyümölcséről is menni meg a fát. Uh, büszke vagyok a szüleimre, különös tekintettel arra, hogy meghaltak, mint a ketten, így, így sokkal könnyebb, de nem szeretnék a cinizmus csapdájába esni. Február 27-én ülésen hozott határozatok megjelentek. Uh, az ugye az 1 per 2020 február 27 FKT határozat, és a hátrájávű időben éppen annak érdekében, hogy mindent konkrétumhoz lehessen kötni, kizárólag olyan dolgokról kérdezem, ami ebben benne van, mert hát ebben nuvumok tárháza van, és nem valószínű, hogy a végére érnénk. Én a magam részéről többé-kevésbé sorrendbe haladok. Ha ugrom, akkor annak az az oka, hogy egyelőre olyan dodonai mondatok vannak benne, amivel legalábbis én... E nem tudtam mit kezdeni. Ugye, ami a hidegháborús hangulatot illeti, meg a homlokhoz tartott fegyvert, ugye ez volt az, hogy munkacsoportot hoz létre, és ugye ez újdonság, mert korábban szintén nem volt szó, hogy nevek is szerepeltek volna a fővárosi önkormányzatok forrásainak és bevételi rendszerének áttekintésére, amely munkacsoportban a fővárost Pokorni Zoltán polgármester, Soproni Tamás polgármester és Kis Ambrus főpolgármester helyettes képviselők a kormány részéről delegált három szemét, Fülies Balázs államtitkára tanács ülését követően jelöli meg. Ez február 27-e volt, ma március 11-e van. megvan -e ez a három ember? Megvan a három ember, de itt ne haragudjon először, mivel még a főváros értesítése nem történt meg, nem tenném meg azt, hogy ezt annélkül, hogy őket értesítem. Úgyhogy jövő héten örömmel a három emberről is, meg a munkacsoportról is menné bővebben szívesen. Egy dolgot árulján el tudomásra veszem, nem fogok ugrándozni, ezt fenntartom más esetekre, de azt, hogy mi alapján keres ilyen korszakértőt? Hát két szempont vezérel. Az egyik, hogy természetesen a kormányzatban van kihagyhatatlan szereplő, nevesül a pénzügyminisztérium. Uh -huh. Tehát biztos, uh -huh. hogy lesz a pénzügyminisztériumnak egy államtitkáni rangú képviselője, és a harmadik személy jó magamon túl, a, a, akit keresek, és akint töröm a fejemet, hogy egy kicsit kimozdítani ebből a kizárólag hivatalos emberek, városházi vagy kormányzati tisztségviselők, hogy van-e olyan gazdasági szaktekintély, független szakember, aki, és akit mind a két fél tekintélynek, hitelesnek elfogad, hogy egy olyan emberrel bővíteni a, a, a munkacsoportot. Ezt a lehetőséget keresem még. Ez a munkacsoport nagyjából látja, hogy hogyan működik, mert ugye április 30-áig kell valamilyen anyagot előállítaniuk, és akárhogy is nézzük, erre nem lesz több idejük, mint másfél hónap. Igen, de szerintem a jövő héten az első ülésünket megtartjuk, ahol egész pontosan, hogy mit szeretnénk elérni, milyen ütemezésben, nyilván ezzel fogunk kezdeni. Ez egy fontos és nem egyszerű kérdés, úgyhogy intenzív munkára számítok. Az, most, az is fontos, hogy a határozatnak az is része volt, mert ugye az egész a miközben hidegháborús helyzetet említett, ön is itt most gyorsan a végére lapoztam ezeknek a határozatoknak, mert sejtettem, hogy erről beszélünk, 13 napi rendi pontban, nem lényegtelen megjegyzésekben, eh, tudtunk teljes egyetértésre. Nem, Tehát nem. Egy nem. Konstruktív, az ügyeket megoldani akaró a budapestiek érdekét néző közfejlesztések tanácsülés volt, és lényeges határozatok születtek, és ebben, ennek a határozatnak, amiről most beszélünk, az is egy fontos része, hogy elmondtuk az ülésen főpolgármester úrnak, hogy nincs az iparűzési adó átalakításával kapcsolatos kormányzati előterjesztés vagy döntés, ő kérte, hogy április 30-áig ne szülessen olyan ilyen döntés, és ezt is vállaltuk, ez is a határozatban rögzített, hogy április 30-áig nem fog a kormány ilyen döntést hozni, megvárják ennek a munkacsoportnak a munkáját. A következő második napi rendi pont, ez a szécsi Lánc kapcsolódó műtárgyak. Ebben a második pont azt mondja, hogy alapvető célkütőzésként a tanács egyetért azzal, hogy a szécsi láncédés, a szécsi István tirálti billamos közültű aluljáró felújítása a szoros műszaki összefüggések miatt a valósuljon meg, árulja -e el nekem, most akkor van alagút, vagy nincs alagút? Hát, ha, vagy ha az, pénz... alagútnak a, az alagútnak a felújításába az is beletartozik, hogy megszüntetik biztos nem fogok megszűni az alagút a főváros végzi ezt a munkát de nem hiszem, hogy erre, erre jutnának ennek a határozati pontnak az a lényege a főváros nem kérte, hogy az állami támogatása 6 milliárd forint a Lánchidra az ugye erre a másik fél nagyon diplomatikusan azt mondta, hogy nem látott reményt arra hogy meg tudja győzni az ellenkező a kormányt én azt tartok beszámolni, hogy ezt a javaslatot ők tették, ebben okay. nem volt olyan javaslat hogy emelyik a forrást, az a javaslat volt hogy a 6 milliárd forint, az ha lehet, akkor e, e, e, most csúnya magyarsága a használódjék, felhasználják az szóval, az alagút, e, villamos közúti alagút, a másik oldalon, a testi oldalon, ugye, ahol a kettes villamos megy, el, és Igen. a láncvid felújítására, de ha nem elég az ajánlás alapján, most egy közbeszerzést tudják uh -huh. eljárással folytatni, akkor használhassák fel a 6 milliárdot kizárólag a lámcidra, és ezt mi el tudtuk fogadni, Igen. ez azt jelenti, hogy egyébként a láncidra több pénz van, hiszen hogyha egy pénzösszeget három feladatra kellett volna felhasználni, majd aztán annak marad az egy harmada egy feladat, akkor arra az egy feladatra több pénz jut, így most értem. Le, le is került ez a vita a okay. pénzről, a láncidat fel tudják újítani, le kell folytatni a közbeszerzést, én remélem, hogy egy szigorú az árakat lefelé Tornászú közbeszerzési eljárás. Elnézést, a, a, a, ahhoz óhelyetek kommentárt fűzni, hogy miközben részletezve nincs, a cím így szól, Karácsony Gergely agályai ellenére egyben írják ki a közbeszerzést a Lánchíd környéki területekre, ez attól tartok, hogy ez a BKK kompetencia, nem a... A írja ki teljes egészében, tehát mi jó, tehát a az agályai az... vannak, akkor saját maga agályairól van hát szó. Szóval okay. rendben, rendben. Rend, rendben más, rend, teljes rend, mondjást rend, adottak. And then, then, okay. Hármas pont. A tanács egyetért azzal, hogy a felújítás költségeinek csökkentése érdekében a kormányhatározatban a 18 hónapos közúti forgalom zárására tett előírás mellett, és itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, megállt bennem az ütő, bár olyan nagyon sokat azon a környéken nem járok, én nem olvastam, de lehetséges ez én hibám. Itt 18 hónapos közúti forgalmi zárás lesz, és ha igen, akkor ez a szétsényi teret, a láncidat és mi mindent érint, vagy ez megint csak nem ennek a közfejlesztésre tanácsának a kompetenciája, bár lészint amikor, amikor még Tarlós Istvánnal megegyeztünk abban, Igen? hogy a kormány támogatja 6 milliárd forinttal ezt a felújítást, és akkor úgy nézett ki, hogy az alagutat és a láncítat egyben, akkor a kormány ahhoz a feltételhez kötötte a pénz, hogy egyetlen egy feltételt szaptunk, hogy 18 hónapnál ne legyen hosszabb a forgalmi zár, mert bizonyabban az esetben alagutat és mm -hmm. láncít felújítása együtt történne, akkor az könnyen elkezdve. Értem, hogy az mely területekre területek vonatkozik ez a forgalmizor? Tehát Alagút és, és Lánchíd, mondjuk a 18 hónap nagy részében keresztül lehet menni észak irányban a Karkálem téren, és a, a, a Széchenyi téren is az a északbéli forgalom lehetséges, de magát a Lánchidat és magát az Alagutat másfél évig Elképzelt, hogy nem lehetne használni. Ez, hogyha bekorlátozzuk a kivitelezőket, hogy már pedig nekik kutya kötelessége másfél év alatt ezt a feladatot létrehozni, ezt meg tudja csinálni, de ez nagyobb erőforrás mozgósítást igényel, tehát drágább, és a fővárosnak volt az is a kérése, hogy kérhessenek a közbeszerzésen olyan ajánlatot is, és lássuk meg, hogy ez mennyivel teszik, múlcsóbbá. Ha ez több van. A Margitid emlékeim szerint két évig volt lezárva még a Demszki korszakban, és egyikünk kéletesen volt könnyebb, de a város működött, tehát ezeknek a munkáknak sajnos van időigénye. Én ebben az ügyben biztos nem kárhoztatnám a fővárost, tehát valamennyi idő kell ezeknek a felelősségteljes munkáknak az elvégzéséhez. Egyetlen mondatot, amely összefüggésben van a múlt héttel, ugye, ez nemrég jelent meg, és lehet így pontról pontra olvasni. Én azért lepődtem meg, mert sokat beszélgettünk mi. Én igyekszem áttekinteni mindazt, ami ebben a témakörben van, hogy ne legyek felkészületlen, de maga ennek a határozatnak a szövege olyan részleteket, áll, részleteket tartalmaz, amelyekről korábban sehol nem lehetett olvasni, és senki nem beszélt, és ez volna összefüggésben azzal, amit idő Önként elmondok viszonylag gyakran, hogy az ezzel kapcsolatos tájékoztatásban egy honlap, vagy fogalmam nincs, hogy micsoda, de ezért azt kell, hogy mondjam, hogy alig fogunk tudni előre haladni ennek a szövernek az értelmezésében, olyan mennyiségű részlet van benne, és olyan mennyiségű részletet nem lehet, részletre nem lehetett korábban önnél például rákérdezni, mert hogy ugye nem álltak rendelkezésre ezek az anyagok. Itt csak meg tudom ismételni a múlt, hát egyetértek abban, hogy jó lenne visszatérni ahhoz az egyszer megtapasztalt gyakorlathoz, hogy a közfejlesztések tanácsra ülése után a két fél közösen kiáll, és alaposan de el akkor sem lenne ez az, az összes részlet. Lenne. a honlap is, az Igen. E igaza van, a honlapot meg kell csinálni, adjon nekünk egy kis időt. <gül> de hogy abban én az egyetértését bírom, hogy ez a rengeteg részlet egyébként ezt megelőzően semmilyen módon nem volt e meg igen, tehát ezek az előterjesztésekben, amit Igen. vagy az egyik fél, vagy a másik készített, öltöztek testet, ezeket megbeszéltük az ülés megelőző egy-két héten az egyeztetések során, és így született konszenzusos döntés. Én örülök, hogy részletes határozatok születnek, mert nem kell visszajönni ezekkel a részletekkel. Talán lehet tényleg mondani, hogy itt egy komoly munka folyik, és komoly egyetértésekben jutunk. Sokkal több mindenben értünk egyet a fővárossal, mint a minden Vita volt ezen az ülésen. Most viszonylag nagyot ugrok, 8 óra 26 perc van, és valószínűleg 10-kor már nem akar velem beszélgetni, meg én sem leszek már itt. Ez ugye a... lehet, hogy a hallgatók már ég magunkra hagynak. Hát figyelje, miután az ő hétköznapjukat érinti. Tehát én nekem annak idején volt a fejemben egy Budapest rádió elképzelés, amely kizárólag Budapestről szól. Szerintem koronavírusos időben azért, nem koronavírusos időben pedig azért lehetne megtölteni egy egész rádiót a főváros éreivel. Ami az új szuperkórházat illeti, abban egy novú mindenféleképpen van, hogy az ála, több novum is van, de egy hangsúlyos, hogy az, amiben volt vita, abban a kormány egyértelműen, ahogy ezt a magyar nyelv mondja, letette a garast, az a telek, amin épülni fog, azt a fővárosi önkormányzatnak ingyen kell átadnia. Hát két ügyben talán az lényeges, hogy egyrészt elfogadtuk a főváros javaslatát, és azt mondtuk, hogy egy orvosi szakkérdés tisztázását követően nekünk elfogadható a főváros javaslatait, és itt azért egy olyan dolog került rögzítésre, hogy valóban ez már telekvásárlási költséget ne eredményezzen, amit korábban a főváros vetett fel az egyeztetéseken. Egyébként ez azért nem olyan nehéz. És, dolog, és amire egyébként Karácsony Gergely azt mondta, hogy nehogy már a fürjésegen ultimátumat intézzen, hogy neki egyébként ingyen kelljen bármilyen telket rendelkezésre bocsájtani, mert arról szó se lehet. De korábban ez volt a mondat? Ö Elég sokat beszélünk személyesen, és a tanácsülésen is mind a ketten ott voltunk. Ez így nem hangzott el. Azon kívül hangzott el. A, a, és a tanács határozata is teljes egységben született meg. Azért sem olyan nehéz dolog ezt teljesíteni, mert itt ma is a, most arányokat nem tudom, de na, nagyon nagy része a teleknek állami egy másik része fővárosi tulajdonban van, és azt a főváros ma is a polár részére ingyenes használatba adta az idők talán, vagy nagyon hosszú időre, tehát érdeksérelem változás sem történ ebben a helyzetben. Én nem hiszem, hogy ezen össze fogunk veszni. Ha, ha, ha a végén arra jutunk közösen, hogy itt legyen, amire a kormány nyitott a főváros által javasolt helyszínen, akkor én... Ez az, az, az, az tele? Igen, igen, igen. Ugye ezzel kapcsolatban azt mondja a határozat, rögzítik, hogy a kormány nyitott a Dél-Budai Kórház Budapest Fővárosi önkormányzata által javasolt Kellenföldi helyszínen való megvalósítására, amennyiben a terület kórház technológiai szempontból elsősorban a lézertechnológiás beavatkozásokhoz elengedhetetlen rezgésmentesség tekintetében alkalmas a kórházi funkció fogadására. Ez viszonylag egyértelmű. Igen, igen, igen. És én azt gondolom egyébként, hogy a mai technológiai viszonyok mellett a 21. században nem hiszem, hogy gond lenne az, hogy valamekkora távolságra egy pályamundgal, és valamekkora távolságra pedig metró vonal közlekedik, de nyilván ezt hibamentesen és kockázatmentesen hibál. van egy hallgatóm aki mindig felvetette annak idején még Attilának a gyorsforgalmi út helyzetét kapjunk bele, mert befejezni nem fogjuk tudni, ez volt a hetedik napi rendi pont a repülőtéri gyorsforgalmi forgalmi út bővítésének támogatása igen, és akkor most csak, hogy a lehetásszerűen nem tudunk beszélni arról, de akár is szívesen, Rengeteg hogy támogatást adunk a föld alatti De ezeket terület, mind elvesszük. Egyet Egyetértettünk a hívben, egyetértettünk a déli körvasúton, úgyhogy sok egyetértésen jutottunk. Igen, út. Mi az, amit ezzel kapcsolatban tűnmondatokban elmondani lehet, mert nem tűmondatokban itt van előttem rengeteg alpont. próbálom a... A reptéri út az ma Budapestnek egy szégyen folytja, egy terjedt vertikális szégyen foltya. Valaki megérkezik a csodálatos városunkba, és ha először van itt, akkor hát sajnos ma még a reptéri állapotok, meg utána a befelé tartó úton is nem szerez túl jó benyom. Az első benyomás mondjuk azt, hogy nem lesz kedvező. És ráadásul nehéz is, tehát időigényes, és ugye van egy ilyen eh, eh, tugóhatás, hatás, hogyha ezen a, Ilyen módon elkerített kétszer egy sávos úton egyetlen egy koccanás van, akkor akár század készik le a repülőjüket. ez nyilván tűhetetlen állapot, ez egy régi adósság. Most mi lefolytatunk egy megvalósíthatósági tanulmányt, hogy milyen útvonalon, milyen forgalom, szervezési módszerekkel lehetne javítani ezen a helyzeten, hogyan lehetne egy új megoldást ami nyilván ezen a nyomronon halad nagyjából csak bővíti a szintbeli kereszteződések számát csök, csökkenti, és a, a zavarmentességet kikapcsolja a dologból, tehát melehessen egykockanás ne tartassa fel a teljes útrálózatot, és ennek a hogy milyen, milyen útvonalon hogyan terveznénk meg, ezt mutattuk be a tanácsban, és kaptuk meg a, az egyetértését ahhoz, hogy a tervezés most megkezdődhessen a fővárosnak. Most eh, egy ilyen két éves tervezési folyamat áll előttünk, és azt követően pedig meg lehet építeni eh, azt a bővítést, ami, ami, eh, ami jobbá teszi, jobb minőségűvé eh, a reptér eh, kapcsolatot. Nagyon szépen köszönöm. E akkor jövő héten szerdán, ha csak nincs más időpont javaslat, akkor keresem. Á, akkor és akkor maradjunk abban, hogyha netán véletlen felmerülne önben véletlenül, mi mindenről lenne szó, akkor alapvetően nélkülözhetetlen aktualitásokat lesz, amit valamit egyikünk se tud, hiszen azt az élet Én, szüli. Megyünk tovább, ha nem is mindig sorrendben, de végigveszünk az összes pontot, mert hát ez a legfontosabb, amiben megegyeztek, és akkor megyünk ebben a határozatnak a szövegében. Itt Én köszönöm szépen, viszont hallásra. Minden jót. Önök füries balást hallották. 061877-0877, ez azt jelenti, hogy veszek egy lélegzetet, és aztán hívom a hetedik kelet alpolgármesterét. Jobban, mint. 061-877-0877 Nem telefonálnak, abban az esetben hamarabb hívom fel Újvári monikát, amennyiben tívnak, akkor van még több-i tört percünk, önökön múlik. Tánkod, sem tarts, fel, fel sem én, amit senki sem mag, szíved Nekem te vagy nekem te vagy a nap. nekem te vagy a olyan mint ezer én 0887 Először Fel sem foghatom én Amit senki sem ad Szíved szereted én 061887 08887 Másodszor Nekem te vagy a fény Veled egyetlen, nap, Veled egyetlen nap Olyan, mint ezer év Ma 2020, a 2020 március 11-es szerda, van 5 perc múlott fél 9 borult, ég 8-9 fok 061877 0877, seki többet? Szíved szeretetét Amit senki sem mond Szíved szeretetét senki sem A beszélgetés termék megjelentés tartalmaz. Kicsünk Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok, lehet? Jó Jó reggelt. Azt mondja, hogy jó égggelt kívánok. kívánok. Tájékoztatás a belső Elzsébet városi munkacsoport megalakulásáról, aki most telefonál már későn teszi. Felajánlottam a lehetőséget, most már nem aktuális. Újvári, kövér Monika van a vonalban. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kommunikáció, ami ennek a munkacsoportnak az életét illeti, az majdnem, hogy tökéletesen sikeredett már, ami a kommunikáció részét illeti, mert jóformán nem volt olyan orgánum, amely ne számolt volna be arról, hogy mit eredményezett az a néhány hetes periódus, amíg Önök dolgoztak. Na, pontosan így van, azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen közérdeklődésre tart számot, Egyrészt uh, nyilván mindenkit érekel Erzsébetvárosban, belső Erzsébetvárosban, hogy hogy fognak a közeljövőben telni a mindennapjaik, hogy, le, hogy lehet élhetőbb uh, kerület uh, Erzsébetváros. Ugyanakkor uh, nem kevés ember van, ahogy a számokat is mondtam, hogy egy-egy este akár 30 ezer ember is megfordul belső Erzsébetváros utcáin. Így uh, azeket az embereket is érdekli, hogy a változások mennyiben fogják őket érinteni. Hogyan folytatódik ennek a munkacsoportnak a munkája, hiszen önök arra kérték a közgyűlést, hogy hosszabbítsák meg mandátumokat? Pontosan így van. Március 18-án, az jövő hét szerdán előreláthatóan képviselőtestületi ülés lesz, amin a, egy határozati javaslatot fogunk elfogadni. Egyrésztről maga a tervezett, amivel javaslatcsomagot tartalmazza, erről is dönteni fogunk. De maga a az napi renden lesz? Így van. Ennek az előkészítése uh, folyik most. Én azt gondolom, hogy az utolsó köröket uh, futjuk ebben a dologban, hiszen... Uh, de ez a, a munkacsoport, munkacsoport, most... munkacsoport azt jelenti, hogy most dolgozik? A, a munkacsoport az gyakorlatilag, ahogy mondtam, múlt héten február 25-én azt a munkát, amivel megbólított, de én, mint a munkacsoport vezetője, felelősséget érzek az iránt, hogy a rendelettervezet az pontosan azt adja vissza, amit a munkacsoport el szeretett volna ezzel élni. Tehát úgy mondom, hogy a jegyzőirodával, a önkormányzat jogászaival folyamatosan egyeztetünk, hogy pontosan azt kerüljön elfogadásra, ami az előzetes szándék is volt. Azt kérdezem Öntől, hogy ebben a február 25-től március 17-ig tartó időszakban, ahol most nagyjából félúton, vagy valamivel talán már tovább is állunk, vagy tartunk mint félúton, a március 11-e van, jelentkezette bárki is az ügyben, hogy hohohoho, ho, ho, ho, hogy mi is lesz már, mint hogy akkor azok a szabályok, amelyeket megállapítottak, azokban lehet-e még alkudozni, vagy sem, vagy jelenleg a felek kölcsönösen várják azt hogy részint az önkormányzat mit tesz le az asztalra, és aztán majd, majd kiderül, hogy ezt, ehhez hogyan viszonyulnak a vendéglátóipari egységek. Jelenkezés nem volt. Azt hiszem, hogy ez többek között annak tudható be, hogy konszenzussal történtek a... Tehát történtek. ön azt feltételezi, vagy szinte tudja, hogy mindazok, akik érintettek, azok egyébként azzal, amit a napilapoktól kezdve a Kejfejancsi lehozott, azzal ők inkább többé, mint kevésbé tisztában voltak. Végig részt vehettek ebben a tevékenységben, amit én már a múlt héten is említettem a kedves hallgatóknak. Mindenki a munkacsoport tehát a munkájában bele, tehát egyrészt beleszólhatott a munkába. Én magam, ahogy mondtam, több mint száz személyes találkozót folytattam ez ügyben, mert a munkacsoport vezetőjeként azt gondolom, hogy nem csak az volt a feladatom, hogy ezt az ülést ezt hétről hétre levezessem, hanem az, hogy a lehető legfélesebb körül egyeztetést végezzek ebben a dologban, és ennek a végeredménye lett, azt hiszem, ez a konszenzusos döntés. Én nem azt mondom, hogy ezzel száz ig mindenki elégeret de mindenki tudta, hogy két lépést hátra kell lépni az ügyben, hogy uh, többé tudjuk tenni várost, és ezért uh, igazából azt hiszem, hogy magak, maguk a vendéglátósok is engedményeket tettek, illetve elfogadták, hogy amennyiben ezzel nem tudnak együtt élni, és a, egy uh, megfelelő kritériumrendszert, egy betartható kritériumrendszert nem tudunk uh, felállítani, akkor még az is előfordulhat, hogy egységesen éjsztiri záróra lesz, és még. Igen, hát ez ezt, a ezt, nem ezt, ezt mondtam volna, hogy ugye az egyik kardinális kérdés az a nyitvatartás. Azt kérdezem Önt, hogy nem pontos statisztikai adat, de hogyha most azt a belső Erzsébet város nézzük, amit egyébként mások buli negyednek neveznek, ha veszünk száz lakást akkor arra nézve van-e bármilyen statisztika vagy elképzelés, de én biztos, hogy nem fogom biztorgálni, hogyha Netán véletlen rossz adatot mondani vagy azt mondja, hogy nem tudja. Azt lehet tudni, hogy az a száz lakás, abban a száz lakásban mennyiben laknak városiak, illetőleg, hogy Airbnb, vagy valamiféle vállalkozás céljára kiadott lakás, amelyek egyébként nem lakást, tehát nem életvitelszerű lakás célját szolgálják? Erre van valamiféle felmérés? Pontos statisztika nincs, de én magam is önkormányzati képviselő vagyok, pont Belső városban, és uh, hihetetlen változáson ment keresztül az egész terület, de legfőképpen Belső tehát uh, nem egy olyan sipucai házat tudok mondani, ami hozzám tartozik, ahol több mint 90%-sarodik távú száráshely. Az ami azt ami az az az is jelenti, az is jelenti hogy maguk a tulajdonosok kicserélődtek, hiszen azok a tulajdonosok, akik korábban ott laktak, azok éppen az ottani körülmények köz, ö, okán adták el olyanoknak, akik szintén nem ott laknak, hanem vállalkozásszerűen működtetik inkatlanjukat. Én azt hiszem, hogy kétféle eset van. Voltak azok a lakók, legnagyobb akik a alakult helyzettel már nem tudtak együtt élni, és menekültek a körületből. Lehet, hogy ezt, ezt nem, tudom, tehát nem tudom pontosan, de lehet, hogy magasabb áron tudták egyébként az ingatlanményeket eladni, hiszen volt ez a nagyfokú érdeklődés a rövid távúztálláségekre, sokan egyébként ezt állítják. Ők, ők kivonult a kerületből. Van néhány olyan lakó is, akik ők maguk rövid távú helyjel foglalkoznak. Nem egy olyan esettel találkozok a, például a Rumba utcában, ahol az fordult elő, hogy egy nagyobb lakást egy tulajdonos szétbontott, és akkor szétválasztás után gyakorlatilag az egyik felébe ő él, a másik felébe keresett kiegészítésként rövid távú helyett üzemeltet. És ugye egyébként van a, a harmadik, ami igen nagy számú, akik befektetés célra jöttek a kerületbe is. Hát nyilván ez, ez az élet velejárója, de mivel nem élnek itt szerűen nem is biztos, hogy átérjük azokat a problémákat, akik, akik egyébként minden Ugye, nap ott élnek, akik a gyereküket onnan viszik iskolába és óvodába. Ami az életvel elejárulja, egy része kiszámítható, egy része kiszámíthatatlan, mint egy kiszámíthatatlan az, hogy éjfél után mi történik, de az fékép kiszámíthatatlan volt, amit most a koronavírus okozott, és amely az én tudomásom szerint már ebben a belső Erzsébet városi életben is jelentős változást hozott, nem csak a taxisok fuvarszámának, a fuvarszáma esetle, miközben ezek nem hivatalos adatok, de az ide érkező turisták számát is töredékben jelentették nekem azok, akikkel én kapcsolatban állok. A jövő héten lesz ezügyben közgyűlés. Azt kérdezem öntől, hogy mindaz, amit a koronavírus most produkál, ezek szerint önök átmenetinek tekintik, mert egyébként egy koronavírus, szíves elnézést a fogalmazásért, egy pillanat alatt elrendezi azt, amit a közgyűlés, ha akar se tud. Az egy másik kérdés, hogy erre a rendezésére egyikünk se vágyik. Őszintén szóval, amikor mi ezt a munkát elkezdtük, akkor nem tudtunk. Ne és ne segít. Nyilván értem, persze. Értem, Csak azt mondja, hogy az é, élet hozta hát. Most nem az nem élet, élet olyasmit hozott, szóval. hogy a faladja a másikat. Nyilván én is hallom ezeket az adatokat, hogy néhol 70-80%-os visszaesés is van, és hallom azokat a lakói visszajelzéseket is, akik nyilván nem a kialakult helyzet miatt, de az, hogy nyugodtabbak a kerület utcái, Igen. ezt azért ö, nem mondom, hogy... ez olyan, mint a kínai, a kínai légszennyezettség, ami hip-hop, hip, hip, megszűnt, csak az a kérdés, hogy milyen áron. Így van, erre, erre azt gondolom, hogy senken szól, és nem is tudjuk, hogy ennek hol a vége, én azt hiszem, hogy az a munka, amit elváltunk, nekünk mindentől függetlenül végig kell csinálni, mert az, hogy rendet teremtünk berső Erzsébet Város utcáin, nem tudjuk, hogy ennek a koronavírusnak mi lesz a kitutása, hogy egy héten belül akár hónapokig elhúzódik a gazdasága, milyen hatása lesz. Én is csak azokat a számadatokat hallom, amit, amit egyrészt a berső Erzsébet Város utcáin mondanak, a, akár a vendéglátosok, vagy akár ami a sajtóurgánumokban ö, olvasható. Ez kiszámíthatatlan, de azt gondolom, hogy szabályozásra mindentől függetlenül szükség van, és ezért is van. Jó beszél, csak ugye, csak ugye az a helyzet, hogy vagyok én a vendéglátós, aki azt mondom, hogy hát kedves Mónika, ha egyáltalán szólítható így, hát most figyeljen, most hoznak önök egy szabályt, amely szigorú feltételeket állapít meg, de drága Mónika, ez legyen akkor majd, amikor nem lesznek olyanok a, a, a közegészségügyi állapotok, mint most, mert az, hogy koronavírus is van, meg éjfélkor is be kell zárnom, mert nem tudom teljesíteni a feltételeket, az az én életemben ha a miniszterelnök úr szavait komolyan veszem és ez minimum júniusig kitart, márpedig akkor az idegen forgalomnak kampó, akkor drága Mónika, én ezt bezárható maguknak is ez bevétel kies, és mondja Mónika drága, muszáj ezt a rendelkezést hoznia, attól tartok, hogy az elkövetkező napokban, ha már eddig nem ha még eddig nem következett be lesznek, vannak ilyen telefonjai, illetve erről népszerint nem fog beszámolni. Én, én a következőt gondolom, tehát, hogy. De nem mondja azt, az, az az hogy nem vagy készítették. Én értem, hogy ez több letterhet rómi mindenkinek. Nem kevesebb. De ugye még, még, még az a, a esztetőség is előfordulhat, hogyha az egyéb. Ö, már kvázi a, a koronavírusban tünkráló ország tapasztalatait tekintjük, hogy idéglenesen be is zárják ezeket a helyeket, vagy mondjuk bezárják. Tehát azért van egy olyan követelés, értem, amit a vendégjátok szeretnek. Közben a lakók meg azt mondják, hogy kedves afoglalást, azt, hogy nem gondolnánk, azt, hogy egyébként az fő feletti helyeket zárjuk be, vagy az 500 fő feletti. Hát nézze, hogyha a a Rómából indulunk ki, akkor a reggel 6-tól este 6-ig való nyitvatartás beleértve, vagy egy méterre kell lenni az embereknek egymástól, az a buli egyet halálát jelenteni nem tudjuk kiszámolni, hogy ennek mi lesz a következménye. Nem de de elvileg, hozzámom, bármikor hozhat az operatív törzs egy olyan döntést, amely a hetedik előletet is arra kell, hogy rábírja, hogy olyan döntést hozzon, amely fölülírja a szigorúságában, pedig meghaladja azt, amit egyébként a közfülés a jövő héten hozna. Elképzelhető, de után napok után, vagy napról napra változott a dolgok, mi ezt nem tudjuk. Mi nekünk a, a amit ígértünk, azt, azt végig kell, hogy csináljuk. Egyébként a maga a rendelettervezetben, ugye én már mivel ezen folyamatosan dolgozom, tehát nyilván látom is az anyagot, van egy határidőm, ami még szakértőkkel egyébként egyeztetünk. Addig, akik beadják, akkor a szezon megkezdésig megkapják az évfélen túl nyitva tartást. Ez egy folyamatos dolog. Az is lehet, hogy a kialakult helyzet miatt azt fogják gondolni a és bár nem tudok a fejükkel gondolkozni, hogy jelen pillanatban én nem akarok plusz költséget ebbe a dologba beletálni. Egyelőre évfélig tartok nyitva, mert addig megteheti, függetlenül a mi és amikor majd túl, hogy egyáltalán mi lesz a turizmussal, az idegenforgalommal, stb. stb., akkor majd újra beadom az engedélyemet, hogy be fogom adni az engedély kérelmemet. Gyakorlatilag nem tudok a fejükkel gondolkozni. Az az igazság, hogy Nekünk is, mint elzsébetalos, nem, elzsébetalos önkormányzatának napi szintű kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk, mert egyik nap még arról döntünk, hogy mit történik a nyugdíjas otthonainkban, vagy a nyugdíjas klubokban, másnap pedig ö, megkérjük a vendéglátósokat, hogy üljünk már le egy asztalhoz, és nézzük meg, hogy mit tudunk tenni, mert mi egy csomó kérdésben maximum javaslatokat tehetünk, kezdeményezéssel érhetünk. De például az, hogy ezer helyek zárnának be, az nem a mi kompetenciánk. Én ezt értem, de ezer fő fölötti helység, vagy ezer fő feletti képességgel rendelkező izé vendéglátóipari egység hány van? Vagy mit a Tesla ilyen? Vagy mi lehet ezer fő feletti? Amíg ezer fő feletti éppentsége csak két darab van az én általam ismert adatok alapján, de mondjuk akkor mondok más, hogy 500 és 1000 között viszont van már 5. Mondja már, már... Mely, melyik az az 500 és 1000 közötti? Én én a magas tehát én, én okay. láttam, a munkatársaim által, ami gyakorlatilag befogadó képesség alapján sorolta be aderjéseket. Okay, Mikövani szerint melyik tartozik oda, nem tudom hát, mindig a legnagyobb helyekként az Instant, a Simpla, ha. akkor a, a, a Gosgyudvarban is több hely van, tehát, és egyébként a Tesla is. Most a pontos befogadóképességet nem tudom okay, meghatározni. Önnek nem, nem, nem, nem nagyobb befogadóképességűek ne, ne, nem, nem vizsgáztatom ebbe a helyzetben még, még, nem, még. Nem, Én azt gondolom, hogy nekünk alapvetően nem azzal kellett. Érte, Értette? Érted? egy szórakozó kérdés. Jaj, jaj, jaj. Maga a pontok, amelyeket nem vettünk múltkor teljesen végig, ugye ezek részét az, hogy este tíz és reggel nyolc óra között nem végezhetnek mozgatást, áruszállítást, éjfél után mindenki számára hozzáférhetővé kell tenniük a mellékhelyiségei. Hát az egész nap, bocsánat, tehát akik évfél után nyitva tartanak, azoknak biztosítani kell, Na, hogy a nem vendégeik a... számára is ingyenesen elérhetővé teszik a élemhelyeiket. De nem évfél után, hanem azt megelőzően. ez az évfél utáni nyitvatartásnak a feltétele, Félrejét. hogy egy nyitva idejük alatt kell. Tehát a, tehát a teljes, teljes nyitva idejük alatt. Így van. A használati lehetőségre a vendégek, turisták figyelmét fel kell hívni, egységesített, jól láthatóan elhelyezett piktogramokkal. Az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében összehangolt ellenőrzéseket vezetnek be, a szórakozóeknek pedig erre vonatkozó intézkedési tervet is ki kell dolgozniuk. Az mi? Az intézkedési tervez elsősorban arra vonatkozik, hogy azt szeretnénk elérni, hogy a vendéglátó helyek, és ezt is kívánjuk ezzel a javaslattal elérni, a vendéglátó helyek ne engedjék ki közterületre alkohollal a vendégeiket. Ez ügyben egyfő személyzetet kötelezően is alkalmazniuk kell abból a célból, hogy fe, akik mondjuk ki szeretnének menni, egyszerűen fel kell hívni a vendégük figyelmét, hogy ha és amennyiben köztöröltre kiviszik, akkor szabálysértést követnek el. Erre vonatkozó egy tervet kell készíteni. Ezen felül kötelező lesz legalább egy ember felvenni, akinek az lesz a feladat, Igen. hogy megakadályozza, hogy a vendégek az utcán fogyasszák el a megvásárolt alkoholt. Az egyter, a zajterhelés visszaszorítása érdekében egy csúcs limiternek nevezett zajmérőeszköz felszerelését is kötelezővé teszik, és akusztikai szakértő igazolását is be kell majd mutatni. Ez olyan lesz, mint egy fekete doboz. Az vagy ez olyan van, mint egy fekete doboz, amely permanen sem mutatja. Hát ez, ez egy konkrét, igen, ez egy abszolút hivatalos eszköz, ami gyakorlatilag azt írja, hogy akkor, mikor egy szórakozóhely, vagy vendéglátőcsé vagy étterem szolgáltatási tevékenységet szeretne végezni, akkor egy zajkibocsátási határértéket határoznak meg. A mi visszajelzéseink azt mutatják, hogy ezek a helyek nem tartják ezt a határértéket. Ez a csúcslimiter, ezt tudja elérni, mm. hogy nem nekünk kell folyamatosan mérni, egyszerűen kötelező módon be kell, hogy szereljék a hangtechnikai eszközükbe, ugye nem vagyok... Jó, ez nem hangszabályozó, hanem azt mutatja, hogy milyen zajterhelés jött létre. Illetve, ha mondjuk most mondok egy dolgot, ha valakinek mondjuk 20 decibel lehet a és ott a DJ 21-re felel, Igen. akkor azonnal letiltja a rendszerüket. Vagy Jó, létre. hogy erre is alkalmas. Aha, akkor oh. ez egy ilyen több. Forgalomszámláló berendezés is fel kell szerelniük, minden szórakozóhelynek egyébként megvan a limitje, a tekintetben, hogy mennyit, hány embert engedhet be. Mindenkinek megvan, ebben kétféle dolgot kell nekünk figyelembe venni. Az 50 fő fölötti helyeknek, uh -huh. ott az én nagyon-nagyon uh, objektív dolog, hiszen a katasztrófa védelem a kiürítés alapján határoz meg egy számot, és ezt mi fontosnak tartjuk, hogy egy helyen uh, többen ne tartózkodjanak benn, mint amit a katasztrófa védelem előír. Mindenféle esetleges problémát megelőzendő. Az ötven fő alatti helyek azok bemondásos alapon ö, működnek, mert azt a katasztrófa védelem nem írja elő. Ott a hatósági iroda ellenőrizhet, hogy valóban annyi a befogadó képesség. Uh, Éjfél után megtiltják a műanyag pohárok használatát. Ez is pontosan azt jelenti, hogy az évfél után nyitvatartó helyek, miél elében mentve minden uniós ö, követelménynek, azt kérjük, pontosabban azt követeljük hogy pohár ne legyen, hanem repoharak legyenek csak az üvegpoharakon kívül. Tehát nyilván helye válogatja, hogy ki mit használ. Tehát általában véve ezek a kritériumok az évfélen túlnyitva tartáshoz egész napra, tehát egész nyitva tartási időre vonatkoznak. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre Lásad, Nagyjából ez e, e, legközelebb akkor arról, hogy ez milyen eredménnyel zárult, és egyéb dolgokról, ha jövő héten csütörtökön fél kor kérdezem a urat, akkor ez azt jelenti, hogy ez már 17-e után van, ugye 17-e az ked. Akkor már pontosan meg fogja tudni, 18-edik a... 18. 18. átmentem elnézést. Elnök a 18. 8. át, a, akkor szerda. Polgármester úr akkor biztos be fog tudni Jó. a döntésre. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a rendelkezésre, állását, viszont hallásra. Szóval Újvári kövér Mónikát hallották, a Elzsébet városi munkacsoport vezetőjét, Elzsébetváros egyik alpolgármesterét termékmegjelenítést hallottak. Ha bármilyen ügyben még én az önök rendelkezésére tudok állni, akkor arra pontosan a Last Train home idejét tudom felajánlani, utána hírek. A hírek idején én már nem fogok a stúdióban tartózkodni. 061-877-0877 az elérhetőségem durván még 6 percen át. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha mai nem volt az utolsó, akkor holnap találkozunk 7 óra után. György is Benedek, Tütő, Kata, akikről biztos mondhatom, hogy lesznek, és hogy bárki más, nem tudom. Tegnap ilyenkor még nem tudtam, hogy Újhely Istvánnal fog beszélgetni. 061 877 adás időn kívül dörö.fi gmail.com én rámolok a rámolás ideje alatt, a hírekig elérhető vagyok, utána is, de utána már csak a mobiltelefon számom van, amit remélhetőleg nem ismer mindenki. 061-877-0877. Figyelek, ha van mire.